Leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema mhubiri anayekubarika na wote ni nabii wa uongo. Mhubiri anayekubarika na wote ni nabii wa uongo. Tafunga kwa maandiko alafu nitafafanua kidogo kwa nini kama hivi. Yeah. Somo katika kitabu cha Luka mrango wa sita Huka na 7 Hema angore wa 6 na 7 Ustari wa Wa 26 Hana ya maneno haya ni Kristum Ndomone Anayasima, Ole wenu nini watu wote watakapo wasifu Kwa kuwa baba zao Wali watenda manabi wa uongo mambo kama haya Mlingane na Kristo. Ibeko wazi Krista kinena kimiazumaki kine Nasema kwa Tangia zamani Tangia nyuma eh Watu Baba zao Watu olio kwepo wakati huu Wanatabia za kuwasifu na kukubari Na kuapokea manabi wa uongo Sasa mtu akitoka kasema kwa mba Aha ya hiyo funisha Hivi ukiache kwa mba Mba mtu kawamua kabisa kukataa Nimesikilwa niambia kwamba huyo mstari unahitaji kufafanuliwa zaidi. Hmm. uko straightforward umenyo. kwamba watu katika nyakati zao, katika kizazi chao, kwao wanatabia tabia ya kuwa sifu, wapokea kwa kukubali manabii wa uovu. Na hii ndio anatupa kile kinachosema, adapokuwa ni mhudhiri, iwe ni huduma yake, labda hata iwe ndo kanisa lake, labda iwe ndo dini yake, mambo mengine makuo mpaka mekwa ma, ma, ma, maji madimba midini dini yao. Eh, inayokubalika na watu walio wengi. Inakue na hubiri uwangu mm. eh, Kwa sababu Nilo analo disema Kristo mm. eh, Hubiri anaye sifika Anaye kubarika Imani zote au imani za dunia Zinazo kubarika kwa wingi Una kutai Haina upinzani, Imepokelewa Kila sehemu Ni mahubiri Au ninjiri za nabii wa uongo au mafundisho ya uongo. Eh. sasa maksudi ya somo kama hili nini kwa Kwanza cha kwanza kabisa, huko e, la somo hili sio kuwapunguzia eh sifa hao wanaosifiwa na walimu wengi. Hapana. Hata useme mara ngapi wataendelea kusifiwa kwa sababu imekuwa hivyo milele, si ndio? Hmm. Wala hiyo sio kuapunguzia sifa zao hata kidogo. Lengo sio kuwapunguzia wafuasi wao hata kidogo wataendelea kuwa nao wengi milele baada bado hii dunia inaendelea kwenda. Sio lengo hilo la kuwapunguzia chochote au kuwakatisha Lengo ni kuoa wale wachache wanazo kusikia wakaelewa ili kusudi wasiendelee kuingia katika mkumbo wa uongo. Eh. lengo ni kuwaokoa hao, lengo sio kuwapunguzia wale wenye kuabeba wenye kuongoza. Ye, watasikia si Kia. Nanti kalau saya makin tinggi hawa aku si Kia, kita sembunyikan. Ye, lakini zaman aku sih, kita sembunyikan. Wadi si Kia, tak ini hawa kuat dah. Lakini ini, munggu fajar kasih nama salia. Kutakuan dawaiiri maja. Aku tetapi tapi nak kuweh pulak ini, pale? Watakao sikia na kupona nak kupol. Eh, eh. E, lengo ni kukufahamisha kama ulikaofahamu wengine fahamu Ingini na hivyo kuna watu wanadhani badala hii somo waliomendeleza wale la wiki ile iliyopita tuliojifunza likuwa linasema eh, eh, sauti ya wengi sio sauti ya Mungu. Kuna watu wanamini kwamba kitu kinachopokelewa na wengi ndicho sahihi. Ila wazikao ndio ndazo hivyo la Kaine kwa sehemu kubwa wengi huenda katika mkumbo unaopotoka. Latakuwa yakuithibitisha, latuishawahi kuithibitisha lakini ni vizuri kukaa tunarudia haya baba. Kwa hivyo ni sehemu inayopotosha wengi. Amina. Kitu ambacho watu wanapotea vizazi paka vizazi, wewe ukasema Aliishakifundisha mwaka, mwaka ule kabla ya corona nilifundisha basi hapana, kirudie. Eh. Kuna wengine na wao walikuwa bado wadogo wajaanza kungamua wakangamua sasa. Kwa hivyo kama hili na zikarudia somo la mrefu so ni somo wao bado kuna watu vingi ambao wanaupenda wao kufundisha mafundisho yanayohusu mambo ya malezi ya wa watoto. Kwa kwenye kitabu cha Mithali Sana sana. Sawa? Ni somo muhimu. Lakini siwezi kkara rudia mara nyingi so masomo hapo. Lakini kama hili la watu kupotea kiroho ni somo bado unatakiwa gezekana ulirudie kila baada ya wiki mbili tatu au kila wiki Na ndio sababu kila wiki, lazima ni niweke, mistari, miwini, mitatu, same frani, indaihusu wa bali ya wakomu. <tuhi> Muta na wakole waji. Muta na ponaji. Sama kamba hili. Tunapo kutana nara. Eh, Tunitujua kumba isomu muhimu. Tentakwa ni jirudia, mara mbalaji. Kwa sio kumpunguzia huyo nabi, au hiyo dini kumba, au mevote vile, sio kumpunguzia wa umini, wapo tu, wengine wa, watazali, wakesho, wata ingia umomu. E. Hei mtu wangaria vipengele Vipengele chakwata kinasema Hei ni yani vipengele hivi vigao kwa lengua Kufufanua zaidi Kire tulito kisikia katika kichwa chasofu Kwa amba Mtu anaye katika unuma ya utumishi Waki Labla kambla sigeni hata katika vipengele Heo hii kuna wahubiri hapa Tanzania Heza ni moja moja Una dini dini zao Unakuta Wawe ni wapagari wao ni watu wa dini A na dini C na dini D na dini B zote wanakwambia yule mhubiri ni bodi nzuri kabisa. Yaani hawaanze akamsema neno moja lolote baya. Bado mzuri bali nimekwa na kutoa neno mbaya kesi. Mm. Eh wanakwambia yaani huyo leo eh hey, kuna na mwingine wapi. Huwezi ukabishada na hikima ya Kristo. Hata kama moyo wako utajisikia amekugusa Ma Adam Kristoffer sema zidi yake Basi divo ilivo sahi Hi hi Namu ya kisika wada ino Ole wenu watu wakiwasifu Na unazwa kwa ni ambia kumba umusari haumuhusu uyo ni yamusemu Straight forward unamu Ole wenu unapokuwa na makusaji kwa wana ya watu, wenu, wanapenda wana, wana dini elu. Wewe wamehozi kwa kutana dini ilio kubali wenea ilio panuka hivi. Ukaliema kwa mba andani yake kuna kweli. Utakume, enda kristo takuwa mekosea dini ziko sahihi. Au dini zimekosea kristo yuko sahihi. Dakini, namini, kristo mwenye kweli yake ndio alie sahihi. Mm -hmm. Hei. triona kama kama haya huko yuma Yesi na wambia Musiogope nini mwili okundi <coughs> Siku ya Pentecosti Walikuwa huko Yesi wafuja kazi mwini na wambia kami 3 na kilu Walikuwa huko watu ya moja 20 Walikuwa sanjika wamekubaliana na injiri hini Lakini mzima wa Yerusalemu na Uyahudi yote Ilikuwa iko kinyume Tanaka ilikuwa katika Watu wengi wanoo Hawa mufatisayuna dini dini zao. Dini ya kristo likuwa dobo. Waya ni gulisa. No, sema. Dini ya kristo sinu hii mbatu. Na yonarewa wa kristo. Waya ni Dini kristo nicho kwenye biblia. Nicho hizo dini zake zarewa zina fundisha. Wada nini nyingine kamisha. Shoo dini ya kristo. Jina tu. Dino imebato. Nini wakusikia mtu moja sinu. Uyo uyo wakaraku. Yesu kristo alikuwa mwana siyasa. kati mingine kabla hujanza wewe unaenda kadanganya watu Kristo si umweke pembeni jamani. Hivi unaweza kusema kwamba na siasa ni kufanya nini? Ni mtanyaje usiyea mambo ya siasa? Ni mtu ambaye amegomea siasa labda? Eh. Hivi kwa mfano mtu unaweza kaniambia kwamba mtu anaenda tu kupiga hata kura. Yesu ndani hata kama kura lipige. Unaweza kuniambia wewe ni mwana siasa? Hapana. Lakini utoka Yesu Kristo kwa mambo siyasa. siasa. watu. Mana... Labda hujui mana mara si asante kama na paka wakawana mm. do doctor doctor. katika kipegi, kipegi chagua mara saba Kristo alikataliwa. Sasa mm. wewe unuzi? Kristo yeye mengine mara watu wakusifu walwasifu manabu wa wong. ma Kristo takuwa kwenye ili lakusifu kama wong wa wewe atakataliwa. Atakataliwa na alikataliwa. alikatariwa ya mtuwele maineo katha katha haraka haraka kwa sio masomo mageni ni masomo ya kutugudisha kutukumbusha lakini fia ni megini ni mageni ukisikia ni mekua geni kwako usijua asa samini nikuwa wapyo pana ulikuwa ujakutana na nikuwa geni kwako ni geni nisaiwe lipokee kama mgeni lakini kula mgeni ni nasiku nyingi yohana kumnatano anasema mstari ule wako Kumi paka ma, Christa, ma, na na ripaka shina moja mimi ameomba yesu Kristo ni kuomba kubaliwa kiasi kete iwapo ulimwengu Alikuwa na argu na wanana wanafuzi wake na wanahubu argu na ni ane na wewe. iwapo ulimwengu ukiwachukia. mwaju ya kuwa umenichukiya mimi kabla ya kuachukiya ni ivi ulimwengu ni wanadamu kwa ujumla wake. ivi huyo mfano bethau yumba kasi ni mbano ni kana kumbali kwa kutoa mufara. Unanza kwa rebea kwa mba u msari unamuhusu. Uli mwengu umeo kuchukia. Ukikutananaya kwa ambia njisa limo na wanadamu lakina taku wana angalia kwa macho yako. Sikia mmasikio yako angalia vina mwendelea kwenye mitandao. Asaba. Ya kuwa. Iwapo umeo kuchukia. Mwajua ya kuwa ume mimi kambi ya kuachukia nini. Kwa hiyari ya chukio ni nani. Sini kristo mwenyewe. Kwa hiyo kwa ya kristo unach Ndiyo kiliswiti kwa watu wa ulu wa Watu kumi wa watafika ishiri wa watazidi Kama hivi ambavu mkwa He Muzarika kumi na tia nazema Kama mungekuwa wa ulimwengu Ulimwengu mge wapenda walio wake Lakini kwa kuwa si siwa ulimwengu Bale bibi bibi achaakuwa katika ulimwengu kwa, kwa sababu hiyo ulimwengu huachukia. Wao anasema kwa sababu hiyo lazima ulimwengu na dunia na watu waliomo humo wawachukie kama mmembeba. Kristo kwa sababu walianza kumchukia Kristo haywezekani wakamchukia Kristo akawapenda walio wake. Wingine memo atakuwa anadanganya wale watu. Hii ndio jibu hoja. Mhubiri au injili ie inayokubalika na wengi ya kukuliza mtungi ge sikaja Hiyo ni ya wengi na watu wanaitaka lakini Injiri injili hitoyobe acha kubalika na wewe Sasa ni nani anadhani kwamba ishiku kubalika na wengi ni tarala macho na najiuliza hivi Sasa labda hajai kubali ah ndio ndio siwezi kanara macho He hata songo porque o senhor falou antes mas o senhor está dizendo o senhor ninguém nem mimi isso o senhor mimimi isso é será o a o senhor disse mas de cumbo quem watawawuthi nini, kia wali nishika neno langu, watanishika na neno renu. Nasa naseba, kitu mieni akiri kidome, katia mimi ni wana wenu na nini, nina aderimu kuma. Nasa mani mimi, siliyo yesu mimi. Sasa, hamwezi mkanipita kwamba mimi, mimi wajwa wane, wanechukie wana wenu, alafu nini wawapele? wapene, mutakuwa hapukwa kwa ngu, ni chana chwa ambia. Leo hii, watu wanajaribu kutafuta dini zao ni kwakiwa singali. Of course ya hivi ni kuchukia Lakini kuitaji kutafuta wajia wa, kuchukia. Wewe fungua Biblia tuta wakuta u. Wanao chukizu wana kweli. Eh. Lakini leo, watu na huduma zao ni kujaribu kuvutia watu kwa gharama yoyote ile. Na hatimaae mpaka injini na futika na onoka na Biblia wanaifunga Wanakuwa naeo pale kama ushaidi Au wanakuwa na mistari yao ya kunyofua moja umoja Eee, ninajua mawasu mazuri ninaeo wawazia Wanakuwa na mistari yao ya kuesapu kwa vidole moja bili tato nene Nakini kimsingi hile Biblia inakuwa mefungwa Kuwezu kufungulia Isaya mlangu wa kwaza paka mlangu wa siti sita kama kwenye unataka wakupende, ukawafunuliya ishamba lazima ufuge neno la mungu ili kusudia wakupokei Uongo sasa kwa jiko kwa fundisha una, ujua, kwa funda kwa funda kwa kwa kwa funda kwa funda kwa funda kwa funda kwa kwa funda kwa funda kwa funda kwa funda kwa funda Sari wa shirini na ne Iyo iyo Yohana kumina ta Shira ane nasema. nasema Kama ni singa litenda kwao Kazi asizo zitenda mtu mingine Wa singa likuwa na zambi Lakini sasa Wame tuona mimi na baba yangu Na kutuchukia Hei Yesu Kristo nababaaki wana pedwa. Wana chukiwa. Ba ba ba baba. Bapumga na samba mna nandangaja. Tawa yere wa Eh. Eh mna peda barakazango. J'ai dit migni binti. Na kdiyana mme be alavu ya alavu. Kumbira mna peda mfuko Ukitaka kujua kama napelewa kwa Congo ya Uchani. upendo haupu kwa yeye ni haupeni. E. Nia. Yohana saba saba nasema. Ana saba saba nasema. Ulimwengu haonekua chuki ya nini? bali hunichukia mimi kunigana na Yesu mengiwa anasema urmengu na mpena e eh. urmengu na mchukiya Yesu e eh. sasa wata wata Yesu alafu Wapende peni ulokolevu kwa wanataka wulumengu wa peni maamla kazi wa Wa hitwe kuru wa hitwe kwenye mabla kina sehemu kwenye ufunguzi kira kitu njiri ya wapi. Kwa sababu mtu Kwa sababu mimi naushuhudia Ya kuwa kazi zake ni za uofu Hapa natumia na ino ni mbovu hmm. Ugo mimi ushudia ulumegu Mieneendoe yake ulazima kuchukia Yohana tana robaina tato na sehemu Tukutuna ujecha kwamba Kama unataka unai kwamba wewe Unataka upendwe basi ukubaliane kwamba hauko kwa Yesu kwa so sababu Yesu mwenyewe sema mimi nachukiwa na ninategemea na wao uchukiwa kama mimi kwa sababu wewe uwezukanifia wewe simtumwa Tuko hapa sika mpita bwana wake lakini watu hawataki hivyo na dini zao rada 5 40 rada 7 Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu Wara nini, hamunipokea. Ivi mta kupokea ni mta kupenda sana. Mta lia Nimekuja kwa jina babangu, hamunipokea. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mta mpokea. Azima, koza nipari napo kuja na ujumbe wa baba. Na biblia. Mta mnazwa mnichukia. Ina akija mtu mwingine la siyasa. Akaja na maigizo. Akaja na gesi kubulia kwenye mtungi. Akaja na hapa kuna kasadaka emutov mzaliwa wako akaza muwekee kasadaka kwa mtumishi. Jiukamanishe na madhabahu ya mtumishi. Wewe kwa madhabahu ngoja tunia Kristo, hakuna mtumishi. Eh. Na madhabahu sio hivi. Madhabahu yo faramu bigo. Yo kovu azima vile. Amen. Eh. Watu wanatumia tumbinu, binu na maneno. Nadhani hapa ndio umeelewa. Nikiona ngaria bacioni nora Eh. Ni kukuangalia na una watu fatiria. Kuna watu ambao mna watu fatiria. Mwata Lakini. Na wajua. Wajua. Siju. Suraze. <laughs> Tusahambia. Lakini. Mendele kujifuita. Kwa kumbalikiwe. Hata ilo. Matlai 27. Anahema. Muzari wa 27. Muzari wa 27. Muzari shina... Tuko. Mado tuko tunangalia. Na. Tukimbaliza habari za Yesu. Inatoosha hata witaji kusema. Watu anavu chukiwa na kupendo wapana. Yesu lio kipimo, lio mzali kamili. Kama hizi ya akinachristo ana chukiwa baadhi vitu vijoto vinama muhusu vita chukiwa ni kwa na chosema yeye mpyeo unaosimasa sasa kwa neno kwa mbali zatukia kwa biblia ni tu kwa sababu hivi na na Hayubu, kwa kuchukia ndako ni kuzuri kwa katika eneo Kama unachukia vibaka, kama unataka kusema kuchukia neno baya, basi anza kupenda vibaka vikutembele Na nakuombea visifike visifike visikajege visi kwako. Akini vichukie, wewe ndio farahi ukichukia. Au ni vibaka wa Injili. <laughs> <laughs> tena kibaka mbari yule wa Injili. Eh. Vibaka wa Injili mwizi. Nasema mwizi haji avunja uwe na kwaribu Mwantana shina saba Anasema Shina moja ya shina mbira Yesu alichukiwa Kwa hiyo ukiwono na katika Ukristo wako Uyesu yesu wako mdogo huo Pasi unapita njia sahihi Mwantana shina saba Shina moja ya shina mbira nasema Pasi ni wali akajibu Haka, haka waambia, mnataka ni wafungulie yupi, kati ya hawa wawili wakasema baraba. Baraba likuwa ni mikibaka, tena sio mikibaka tu, jambazi. Waki kuna vieo, una vieo, hui ni jambazi. Jambazi natumia na siraha, nikua inauwa. Wato wakasema tunaye muona natufaa, mweze tu kabisa ni huyu jambazi. Yesu uyo, noka nae, kumalisa na nae, kwa tumtake. Pilato wakawambia Basini mteneje yesu Kristo Wakasema wote asulubi Huyo huwa hu Uyari kuwa mependwa sana hui Wote wakasema wote Semu kubwa Manake Ukiona wote Walio wenge wana kupena Ujue hauko kwenye kuni moja na kristo Amen Ungekua kuni moja na kristo Na unge, ungechukia kama huyu kristo Bile kuhaza Vejá primeiro, se é uma ou a bira ou a queri, ukiona a na chuquia. O que está a fazer? O que é clear. That's the clear message. É nisso a parte do momento. O que é o na na pendura na na naona na na tumaki kisalamu tu kidogo na na hapo ni mtadaoni lakini hata kwenye makusanyo yao ya ya kwa eh wahubiri wa Injiri injili ya kweli dini ya kweli huduma ya kweli huchukiwana na wengi amina ye yohana 16 arasema hivi eh yohana 16 Anasema mstari mustari ule wakwaza na wapi. Ana seba maneno hayo nimewaambia msije musiye Anasema chuki zua. Ana seba ni musiye ni kwa shanga zai. Baga muka kata hmm, tu. Yiki tuk, tuki ba ya ngo ya tuachelina tu. Apara ana seba ni mapema yisuli mudianda. Maneno hayo mwaambia msije muka chuki watenga na masina gogi masina gogi ni sehemu za fanya ibada. Imakani sahi. Eh. Hey. Damn, saa yaja Atakapo dhania kila mtu wa wae Ya kuwa anamutolea mungu ibada Anafajia mungu ibana Yani watu, watu, watu, watu, kwa kuto kujua watazani kwamba Kuwa uwa nii ni ni Kwa sumabu ni wangu mimi kruso Nii vwa alitofajia Yako walimua bada ya minafundi Petro Eh Eh Ayotu, dono, Kwa hiyo tunono kwamba Yeso na wabia sema Gia E, Yanaeni kupitia njia niliopitia. pitia. Ni mapema kabisa amapema kambi saa mna mna shangaza au mna chuki zau au mna kati zoto au muga shino kujua mmesimamia wapi. kiono mna chuki au mjuo mkuu sahi. Ijo Amina. Eh, Ruka kumi na sita shina moja e, na sema. Ruka kumi sita shina moja. Eh, ana dere na sema. Ruka naangua kumi sita. Mkuu wa shina moja na. He, nimesema ruka kumina sita Samani ruka, ruka ishina moja Kwa nijuza ruka kumina sita Haina uo ujume Ruka ishina moja kuanzia njua kumina mili pa kumina saba Nasema yu Lakini kamba Hayo yote hajatokea Wata wakamata Na kuwauzi Kwa runga kibibli ya kiswajita kwa hina ni kuwatesa Wata wapileka Mbele ya masinagogi Na kuatia magerezani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 Hameteswa. Hey, Vyekisi na mtumishu ni mekuja. Hamepunguziwa am, kondi ya milioni miyamonja 20. Lenyeyo ni na milioni miyane na kitu. Hameteswa. Sivu. Sivu akamisi. Elaskofu mkula kardinari. Yee yeah, yeye nekuja paka na nege na nana. Hey, nege yake imepata ime, ime, ime, ime isibati ya mtumishu. Kateswa. yaana usiku dalala wanakunywa mvinyo wanateseka wakitembea watu wanaa, wanataka kualamba miguu wapo kwenye wako wemaateso lazima leo boko mwingine ni wazi wazi, wazi, wazi yaani ukidanganyika pale unakuwa kweli kwa mlevi tena usio mlevi si nzima lakini liko wazi na lakini kabla hayo yote hayajatokea watawakamata na kuwatesa watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwatia magereza mkipelekwa mbele ya wafarme na baliwali kwa ajili ya jina langu na hayo yatakuwa ushuhuda kweli nasema hayo ushuhuda ni nini ni kitu cha kushuhudia kuthibitisha nasema mkiona haya yatokea dr. Jacob hapa mko kwangu kwa haya yatokee Njwe hamuko kwa angu mkuko kuingini. Njwe hamuko kwa angu mkuko kuingini. ya upande wetu kukiniwe chene. Wazumwa kwa kwa kristo lakini tuko selu zuli. Njwe hamuko kwa kristo. Hamuko kwa. Ba. Njwe hamuko kwa kristo. Masi kusunieni mionimu. Kutuwa Fikiri kwa za mtaka, mtaka mfani. Kwa sababu mimi ni tawapa Na ikimu mbaye watesi wenu, wote, hawata, weza kushinda, nanayu, kuipinga. Nani mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu, zenu, zenu na jamaa zenu na rafiki zenu nao watawafisha baadhi ya wewe mimi katika katika njia hii kumbatio go to Duma nimekutana na usaliti wingi sana mimi binafsi mm. Na naweza kukuambia sio kure Usaliti wa sana Habisi Leo badi imnyoko msisaliti Au nisi wasaliti kwa sewa hakuna mkabirifu He Anaena sewa Mtasalitiwa Na wazazi wenda nugu na marafiki na jamaa Na watu wa karibu na nini na makundi mengi Ana sewa Na badhienu Watawafisha Kwa se bibi Hawajani uwa Kini kujuhi cash Mstari ule wakuna sewa, sewa Naji Mtachukiwa na watu wote Ili, umisari wa, no unamusu makasengena otachu, Kwa utumishu wako utachukio na watu ote Hea napendo na watu ote Kama manabi, wakali waliku pendo na mababazao Hea, na, naji na, mtachukio na watu wote Kwa jiri ya jina langu Walakini, hao Walakini, hao tapotea hata unyuele moja Wavichwa viendu Na maneno, mingini, mingini Munga, sikuwa, mtatea, sikuwa, mtatea, sikuwa, mtatea, sikuwa, mtatea, sikuwa, Narihacha tulipite kama usuda, lakini kama nikuwa nina nita watuza Nene Mumsali wa Timotheo leo tuliwona, mwaja nao tuuguse kidongo, anasema Timotheo anakumbusha, mungu anakumbusha Paolo anakumbusha Timotheo katika huduma yake, anasema Injiri yako itakatariwa Hata kama utapanga, ukafundisha Kweli ikakamilika tupu Walijizu nafoe ifanya kweli Nivyo utakone tafta ichukiwe Mijanate mwambi Asema ana Utakuja wakati watakapo ya kataa Mafunisho enye uzima Ina kwa kuzifuata niya zao Ana ito hamina kwa ma mafunisho enye Atakatariwa Atachukiwa Kibiria inasema katika kitabu Tone kwenye agado na kare kidogo Sia kusubu kwa vitu, vitu, vitu ni ya gano jipia Ni vitu ya wakati wote wa mungu Asima katika kitabu cha Amos Ngangu ule wa tano Kusari wa kumbia na sema Amos tano wa kumbia na Wao wanadamu waona dini dini zao Humchukia yeye akemeaye langoni Kwa nga mbe ukiisha in, Injini ni umakemeo Nani ya kitu cha kuna kukuna sifa kukuna makemeo Mwakemea uniyo mengi Nasifazi nikopo chache sari Mami. Ya likuwa haoni ya imba Nikuwa na wakemea hata hakina pao Hakina petu mm. eh, Petu hakini mm. Nuhu dijima shetani Wakina yo hana wakasema sasa hivi tunataka tushushe moto Toka huko mbinguni Kana kwa maesu ajavai kufika mbinguni Hawa juu. Wakasema liji hamujui roho mbrio nae Eli mbrioho yenu yoni ya shetani Nino Eh, He Hali wakemea Kwa hana seba ule wa Wa kumi Amo stano Wao humchukia yei akeme yae langoni Nao humzila Anenaye maneno ya adili Hakuna neno zuri kama adili Uadilifu Adili Maneno ya adili Neno zuri sa Mina kumuka muna watu wanitoa kina adili Maneno mazuli Mini soma na Wana mipe nebe jina tangia mazuli Tangia hata sili vima madili Adili Madilifu Sebab wadah kuzira ni kucukia, kupilukia. Jadi setakam saya, jadi kita musyarakah, kami akan dahulu naiklahu, na pishana nae. na, ma Eh, sasa, udah tu kau diambil wa kueri, kau mahuk fundish na nak adili, wadilif, uru, uru, uru, teri kucukia, Yeremia isso a samba na nave. Jeremias, ele fica sendo frade, acabou a camada de bagé na, a na taifa lote, lá o Yakudi kipzing, é. Naquilo, em todo o dia, o agachou na janela, cumou Jeremias, ali o ambiá, a casa minha mandei no ataque Wada wada wa mependa, mm. tikipimu kwa mabuchoke ya kikomo, mm. eh ina mia shina sita sababu na na na semen, na makuhani, na mabii, na watu wote, au atu ni wachaji, makuhani, mabii, mabii uhambo wa aski, na watu wote kwenye kambi, mabii au kipu kunipata ni nini pengine mm. u, eh kisha si wabi si fazao wa nasota, na weiri na umu Na makuhani na manabini na watu ote wakamsikia Yeremia Hapo alipo maneno haya katika nyuma ya mwana Yana yaka ubiri ya nyuma mwana Wakamsikia yale Ikawa Yeremia Alipo kuwa kusema maneno yote Mwana alio kwa ambia watu ote Yani yali maneno ametuma na mungu Haka bila kubakiza Na yame ya wapi Madaba humi Alifubiri ndipo hao bakuhani na manabii na watu wote wakamkamata wakisema bila shaka utakufa. Yaani anasema neno dawa yake tukuuwe tu. sio usije ukasema tena. Ngoomba mbi anayetu anayependwa na watu. sio nabi biwa m uRubiri na nabi sio lazima neno na hapa ni aksema ni aliyemshia mtu anayebeba utumishi wa, wa Injili, na la Mungu. Ama tunaoangalia madini dini yao, oh, uRubiri, madini, mambo sumu Kwa tunaona, yaani mimi ya kwa sio nabi Nabii wa Mungu. Lakini watu wote walifanya nini? Walisema athi. Kwa nta. Yelemi akubina tano, msali tuko kwenye yelemi anga pishira kushoto zaidi. Yelemi akubina tano, yake tafjoni yelemi amejaja amamu. sema sembingueto ni kwa kwenye sembo. Kila nusu mwa tano. Ana sema msali una akubina tano. Ana sema hema bwa okay, kwa zima msali wa kumi. sema yule, Hala fikasa mfuna nakata. Akawa na hofa. akawa na Yemarima aduwa mzidi. Na zima ole wangu. Ole wangu mama yangu. Kwa kuwa umeliza mtu wakuteta. Na mtu wakushindada na dunia yote. Kwa wabia. Ukiona ubinijiri ya kweru. Na shindada na wenki. Siwa chachi. Utaikuta na msema yule. Nae hafai. Na yule hafai. Ya dunia yote. Na mfano halisi. Angalawa kusema huku ni kuzuli. Hana pili. Hana pili. ana tetana dunia yote kila kona kumearibika so all over ngomba wa yangu kwa kuwa mbinzaa mtu wakuteta na mtu wakushindana na dunia yote mimi sikukopesha kwa riba wala watu hawakukokopesha kwa riba lakini kila mmoja wao kunilaani watu wanapenda huyu nabii mm -hmm. kwa babaewe kwa mpata nabii kama Yeremia leo mm -hmm. nabii waleo leo wanapendwa kuliko sukari Uli kwa asali kwa sababu madari yao ni matamu Kama asali na ni uongo Uongo ni mtamu mdamu Tuende katika kipengele cha tatu Manabi wa uongo hupeno Tumatoka kwa wamba kristo wali chukiwa Manabi wa hupili wanjiri wakweli wana chukiwa Sasa tuje manabi wa uongo baoseo wa kristo wao na penwa Wako kinyume na kristo Wako kinyume na manabi wa mungu wao tuangalia wawa wanakuwaji. Tu, luka tuliona. E, kwa hiyo ukurundisha para luka, choke, e, kwa njeruka. Sichoke. mimi kusumea. He. Kwa hiyo ukurundi. Kwa ni wana penda tujifuthe neno wa mungu jingi. Kwa hiyo su kajua. Kwa ni. Unazi kasema. ah, zaka sema. Ha. Ah, bakiza nyingine itasoma. Jua pili jani. Nana ajua tokuwe papa jumi. Jua pili. Asima ole wendu. Ninyi watu wote watakapo wasifu kwa kuwa baba zao. Wali watenda manabi wa ongo mamwa kama hayo. Manabiwa wangwa walisifiwa. Wanasifiwa na watasifio. Mbitole katika Korinto wa piri hmm. tulikuwa e, leo. Mbimaajamu kwa mba tunepasoma leo lakini pia patatumika katika fundisho katika ibada hii ya piri. Anasema hivi. Korinto wa piri kumbina mboja pale tulikuwa kuwa kwa mkirio pita wuki, wiki ya mkiriki hii. E, tupasome kidogo Anasema hivi. Korinto Mpili, pili kubira moja mbele na seme, shanga hata kupala na seme. Ma ana yeye ajaye akiubiri Yesu Mungine, yu yu yu Nijeri ya Wovor. Yesu Mungine, Ambaye sisi hata kupubiri, au mkipokea roho nyingine, msho ipoka kwa amba mara eh. Roho nyingine ambayo sio ili ambayo mshaye Tuni wapasisi Paula anasema Awu njiri nyingine musiwe ikumali Ambao ni, ni tofawki na iyo mambo lipokea Mwazo ma, turuwa kubiri Anasema natenda vema kufumiliana nae Ani kwa na wakemehi na kwa kenyeli Lagina natuwa kusewe kwa wama Awu atuwa tayari. Wana, hawana shida kupokea yesu mningine Hawana shida kupokea njiri nyingine, nyingine Hawana shida kupokea roho nyingine Yeni wangu wa tayari Lakini yei wanukua tayari wanapokea kwa wepesi. Paka likuwa anza kujisifu. Na anadhani hata katika kujisifu kwa hawa. kitabu cha wakoniku pili. Bado kama hawaja eriwana. Na anamia asema sasa ni sasa mwenyewe. Mwakuna mwisho, wakuna tatu wa mwisho. Anawa ambia kapsa, mimi ni Na huku jumali sema mdi ambia na fimo. Au nijia katika roo ya upole. Kagwe, na hii ni manavi wa wango, ha? na vicheko na na na miduniko, no no no ngoma zitapi gwapo, ha? Na vioongo akifika ni na vipi, kama na utarudi Kwa nituwa piri, kumbina moja, kumbina tisa, pare pare tulipo, anasema, kumbina tisa, tumwee soma alea, na shangai mekutana. Kumbina tisa anasema, nini kwa kuwa mna mnaakiri, mnachukuliana na wajinga na, kwa fraha. Anawaita wajinga, lakina nicho kwa manisha, niware watu uwe njikupiri, njiri, zato za kweli, za kijinga, za uongo, anasema, mnachukuliana nao. Vizuli, tu tuwamna shida nao. Shida ni mimi nao, miya kweli, nicho na Um, Sita yuko fungua pale, kini au gani ni fungua? Sio niki tika ofarmo kwamba kumi na tisa. Yetu Elia area, area ana ana ana juu abarisa. Kini nabi mzuri au nabi mbai? Mzuri, mzuri sio. Baka kampu tenge zana, area. Saa, yetu sikia abarisa area. Yeye alipo kwa na ana hudumu kwenye tomiishi. Alifanya kazi katika mazingira gani. masing-masing. Tu kita kena kuat musa tu kita kena kuat mandai kwa ni. Hari kita kuat tu nabi tu. Kuat musa. Yeah. Johanna baterai No kuat balik. Yeah. Tunggu. Perasan apa kat tu? Macam kuat tak Tisa Na wakaza kubina tisa Nazia tisa nasema. Aka Akafika kunako pango Akarara ndani yake Na tazama nino rabwana Lika mjia na ya Akamambia mungu na mwambia elia Unafanya nini hapa elia Aka sema ni meona wivu mwingi kwa ajili ya mwana Mungu wa majeshi Kwa kuwa wana wa izraeli Wa maagano yako Na kuzivunja mazabahu zako da na kuwaua nabii wako kwa upanga mimi nimesalia mimi peke yangu nao wanataftaru roho yangu waiondole. Hao mpena Yana sema nimebaki tupe, yani kama nimepoderelea tu kwa bahati kwa ncha ya nani. Lakini nabii wanatafuta waliondole roho yangu. Ni kwa sababu alikuwa nabii wa kweli wa Mungu. Nabii wa kweli hupea hapeni. Hemo, hawa sio na jina nabii leo. Emo wateme kwenye njia Elia tuyone kama wako tayari taya. Au Elia nikuwa ni yule mtana temea na mavi ekise wakati waki Anda, wana tafta yake, yuko pangona mejificha Na manabiyo ingine wa mungu wamewauwa Kasema jubibaki peke mungu angu Mungu wakamiti ya mungu wakasema Elia hauko peke angu Kuna wengine lufusaba sema wamejificha tu Lakini haukupenwa nao Hanya yang ni, haja kuasa dia korang jibu haja kuasa, haja kuasa kita semua rasmi. ada yang injiri, hudud ada yang paru ada yang ini awam. Eh, tapi ini tu korang faham baharaya kwanza alianza cuci awan, Kristo kuasa baharaya ada aku cuci awan. Kristus mengenai, meskipun mengi, Tena tukaona manabii au watumishi wa kweli nao wanafanywa vile vile kama Yesu Kristo. Inasema wengine wenu watawafisha na wengine watawafishia. Tukaona manabii wa kweli wanapendwa. Mbali na wanapendwa. Wa kweli wanachukiwa, Kristo anachukiwa, manabii wa uongo wao wanapendwa, anakuwa kinyume na Kristo anakuwa dakinyume na manabi wangu. Mm -hmm. Na hoja ya mwisho inasema kwa hiyo yote wakati hoja ya kibiblia inayosema njia inayopotevuni ni pana eh kwamba huye na wote vinaendana na kweli ya neno la Mungu kwamba swala na pelekwa watu kuelekea upotevu linakuwa la wengi na linakubalika na wengi ndio sababu mabadawi wa kweli wanachukiwa na manabii wa uongo wanapendwa kwa sababu Wanawapeleka kwenye njia upotevu na ambao ni na wafa na wapokea wote. Nita ladio kusema. Eh? Amina. Hebu tuanze katika kitabu cha matatu. Misali mitatu ya katika kitabu cha matata. saba kubida tatu, kada simba. Matayo saba kubida tatu. Leo tutasoma vitabu vingapi vingi? Sasa tofauti tofauti. Toko kwa Yabo, siko kwa Yeremia. duko kwile wa falme eh duko ya gado jipa semto foto foto kwa Yohana emtu ni wa Mathayo pata sababu ya Jisifia okay Jisifia katika jambo kwa ajili ya kujisifu mimi ni sababu ingiende kupitia Mpana mlango ni mpana Nanjia ni mpana yenayo, upotevuni Nao ni wengi wa yao katika mlango huo Mlango unaingia katika upotevuni mpana Wanao ingia ni wengi Kwa jinsi hiyo Kiona wengi wanachokifanya Wengi wanasifia nabiwa wongo ina Inikweli kwa soo inaapereka kwenye mlango mpana Kwa hivipishani Watu wanasema. Watakao na dini kumbwa yisiofuni yisiochote aavuata kufanya kuele itakuwa picha na fausafa abirye na sema yeah, Ndiye ya wengi ni au poteu lazima mtakwa mnaenda kupotea mkuu uengi ijo pina sema tisha kuwa wengi mnaupotea pina sema kwa juko picha na naio hata kamutatia ni mpuya waka mani kwa yaka ukaongeza na uka wana pole uka wana tembea kama vile unaogopa kanya kama yai na dini na dini utakuwa madu na nanga ni kwa nia upoteu Haijalishi, hata kama natembea juu ya mayayi. Kwa hivyo kwa pishada na nafau safa na kweli ya neno la mungu, hata sikuwa. Yani hata kama mutafika pari, mga zima, sasa katika hayote, tunatembea juu ya mayayi, tuko pole pole, tuko wazuli, lakini tunatakuwa kena mateno mazuli, baada mutakuwa mnainda kupotea. Basi baada na mateno mazuli tunina kuangalia wa watoto yatima mnainda kupotea baada. Tuta tuta tuta ongea na kwenda mgare majereza ni kwenda kuangalia wale walio waliofungwa ndio lakini bado mnaenda kupotea. Amina. Hapo wewe ukaondoa ule ukweli. Tutaanza tuta kufunga mwezi siku 40 mnapotea. Tunaanza kusali siku tisa si za nini mnapotea. Yeni hayo ndio ule ukweli. Can't change change. Siku pale pale. Eh. Não acredito katika kitabu cha ofeso Não precisa ir pra limitar com� 비난ão. Tudo rápido. Não precisa ir de limitar comougher informação. Não precisa... Gente. Isso precisa vir. A minha ultimate é uma painel de Environmental... Porque o maior CNEU tem uma intervenção que não Naaji mlekuwa wafu. Ivi wafu ni watu ambao ameokoka. Wa Lakini kwenye dili zao, mtutu alie kufa ndi ameokoka. E, Uyo amesha kufa, yuko anatuombea. Hamzia kusikia hiyo. Kila wanapokuwa kwa hivyo. Ivi kwa hivyo no nachukwaji mtu alie kufa, anapereka mbatha bahu. Kuna kusia nungari kati ya walio na walio kufa. Na lio kufa, nafikiri kwa kini makabuli neti. Ayo kama ajafika makabuli mochu wale. Hei. ngo ametujare katika udoma yetu hatujapata mfu moja kwa moja tumefuwa na watu tu wasafirisha kini kamwe kinazimika kutueka huduma ya ya, ya kifo tu mtu kamtu kani sana tazama haya huko ni kama mungu ni mungu aliye wa tu aliyo hae ngo wame kamani ngo wame mimi na ngo wewe tu koko kani sana ya tu koko kani sana ni ni ni ni ni sinewafu atarajiwa Basi, kama ni kuwena kani sari tumekufa ni wakati huu. Tunapokuwa, tunawezo wa kubadili kichochote. Deo. Lakini, siko tumesha kufa, wakuna kiswa kubadili katutawaisho konoko ustahili. Deo. Nani ya bae na wazwa kubadili ana la Deo. He. Eh. Emu kwa tulisi kwa mtani hapa pere kwa kanisani Kwa ima kanisa siji, ke, ke ke ke nini nini Nini waka pere kwa pere Lengo hasa ni kumfanya nini ule kwenye njireka Kama unasewa kwa wama ni kumumumia Unamumumia fanya nini baada ya kufa hukumu Ni uongo Na kwa sababu uongo napendo na wengi basi Wengi watangia hongo lakini Endenea kutangajwa basi tuone mwenye kupata asara Ni mimi naya kwa ambia kwa elia, Au ni wengi nangajwa na Mwambi, mtu anainakani sani, mtu anapokuwa jaa muamini Yesu Christo pino sema ni mtu alia kufu. Na hapa anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya thabizeno. Anaposema nanyi mlikuwa wafu, na kwa wamba washa fufuka. Kwa wame okoka, wame toka kuwa wafu. Kwa wame miri yetu hii mbeleza mungu imekufa. Anasema, tunakufa katika Kristo na kufufuka pamoja na Christo. Mm. Eh, tunakufa katika mbatizo na kufufuka katika uzimu hamilezi. Eh, mwili wetu ya Kristo Iko katika kipimo cha kifo. So, haitaka haitakai apate uzima wa milele, lazima tuharibu miili mipe ya utakatifu. Kwa hiyo kama ni kwenda kanisadi, ni wakati huu ambapo hii miili inaweza kubadilika ikatoka kuwa wafu ikawa walio hai, kama nilivyowaambia wa Efeso. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, na hilo halikuwa fundisho. Fundisho ndo limeingia hilo Muhimu, lakini twende kwa, twende kwa fundisho linalohusika sasa. azabazo eh hizo dhabi na jia za zao, zao mbaya ambao mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kufuata usambae wa uwezo wa anga roho yule atendayo kazi sasa katika katika ya wana wa kuasi ka msikiza keyword hapo ni nini neno la msingi hapo ni Neno sisi ni ni kawaida ya ulimengu huu Asama mulipokuwa mnaifata kawaida ya ulimengu huu Kwa sababu ulimengu huu na watu wengi na inajia pana Mulikuwa kwenye huu kufa eh. Mulikuwa kwenye kufu Njia ya upotevu ni pana Kwa hiyo kawaida ya ulimengu huu hiyo kwenye jia upotevu Quisou? É? Como é que quisam ni levar tinham a pendilha escolar? Ah, pegou a no a pendilha escolar que não. Naona hapa watu kufikia Kufiki a moedz. Já não há moedz o que na Amina, o é que a casa da capalé. Não devesa. Está aí na Tabu naomba ni katika hilo nyosha na, nafanya nikwa na igiza, shule. Kwa mimi, nikamua kuchukua kipande cha zabani cha kuigiza, nikaingiza kwenye Biblia ambao na kweli na waweza nikwaigizie. Lakini nitawaambia ukweli ulionyoka ni nipendwe. I don't care. Amina. Amin. kawaida limego huu ina sadifu. Ina in, Inasibitisha kwamba ulimengu kwa katika njia ya kupotea kwa sababu inafata mfarme wa anga. Na njia ya pada ya ulimengu. Kwa njia kusikia manendo na asikia. Amina. Kwa katika itabu cha wafuno mblango wa, wa, wa, wa kumida na ndio sohemu yetu ya mwisho. Kwa toka hapa toka tulimbaliza. Uh, ini kazi. <laughs> Jini siyo kazi yape. Wewe lii kaa ukasikiza <laughs> so toka mgongo na uba na kichwa kinazunguka. na mili kwa na ubi sio njepesi vini mfuno kumina tatu unena sena mfuno kumina tatu unena sena waka msujudu yule joka hiviko msujudu yule joka ni njambo jema baya, waka msujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mjama uwezo wake Nao akaposujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani kufanya vita naye naye akapewa kinywa eh na mbele kidogo anasema kama watu wote wako tayari kumsujudu wako kwenye njia ya kupotea ni katika wingi wao wote wanaenda pamoja kumsujudu eh Ana Anapewa Anasema akapewa mamlaka juu ya kina mstani wa saba Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kwa au Ha watu ni watati Akapewa uwezo juu ya kina kabina na kina jamaa na kina watu wengi sana Kina kabina, kina jamaa, kina dunia, kina Kina nchi, kina sebe eh Tunahono kumba njia upotivu hiyo ni ye Iyo njia tunayongerea ni ye baba hiyo Ni pada We wambi Watu mbao watapona katika hili kamba ya tukuta tukio hai katika mini hii ya sasa. Ni watu ambao waga wa mlima Kristo. Roho wa Mungu akaa ndani yao. Sio watu wanao kama karisadi. Sio sio watu ambao haenda Mungu mpaka ameshitoa ombi ya 35. Alipo mzita kuokoa sehemu hata siku moja. Eh. Ni basi sikokuokoa. não é bem nenhum lá lá o zima lá o covu lá o quê me digam que ao peguei que kwa tica é neohilo amém é o a eu eu fiquei liso mas se o grupo curiêleo se cristã de olha o tu me a grupo ding aqui no quadro de aí coia com meu o sahihi wa ibadi kwa kuangalia wingi wake sasa sio muara cha kusema Mungu, mungu yanatumia uchache wake eh baba tunashukuru kwa ajili ya sehemu ya maandiko sehemu inifunza bila hata kutawanyika bwana tunalo kutajika na sisi mbele yetu kuna siku nyingine Saba, siku nyingine sita labda Na siku nyingi mbele yetu mungu, katika wiki hii, ukatumariki, ukatufunike, ukatumitimiza mapezi yako, katika nasha yetu, na mungu watutimize haja za amio yetu, na wote wanao kuwamini, pupu watipari ulimenguni, wanao mbinguni, na hata waleo watu kuwamini mungu kwa nafasi, na nafasi ume kwa upe msukumo kwa kuwamini, ya kusuno wakapone. Haputu wa kushukuru, katika tunalako mwana Yesu Kristo, tunu yote haya. Amen.